Was ist die Migration von Abyssinien? Als der Schaden an die Muslime gewöhnt war, gab der Bote ihnen zwei Migrationen in die Abyssinien in Al-Nayashi.